з якої вийшли офіцер і два солдати з автоматами на поготові. хутко збігли на ганок і завмерли не наче вартові. Галка намагався угадати, що б це могло значити. Зайшов чорнявий, рум'яну щоки з вусиками капітан і кинувши швидкий погляд на трьох, що лежали, а потім на Галку сказав. «Тати, коли офіцер зайшов!» «Здрам жлам!» Привітався Галка, підвівшись. «Товариші спочивають з далекої дороги. Ми ще вранці були в німецькому тилу». Він знову сів і втупив погляду газету. Йому здалося, що капітан зараз піде в другу кімнату, де час від часу чувся голос того, котрий розмовляв по телефону. «Капітан...» Зверхньо процідив. «А це ми ще подивимося? Що ви за особи?» «Подивимося!» Галці стало зрозуміло. Комендант постарався, щоб з'ясувати, хто вони. Підвівся кудрявий і ніби з просоння. «У чому справа, браття-кролики?» «Вітаю вас, капітане! Що передали вам зі штабу фронту?» «Який штаб?» – вигукнув капітан. «Може вам ще привезти сюди командуючого?» хм. «Відправте нас у розвідвідділ, перекажіть майору Савчу!» Іронізував. «Та такого майора в природі нема!» «Ну, як, голубчики!» Говорив з кавказьким акцентом, що й тряс коліном на знак того, що нутром чує оцих чотирьох. Треба добре перевірити. «Вас не розброїли?» «Тихай тільки хто спробує!» Не стримався орел готовий до бійки за звичкою давньою, коли вони, хлопці, рибалки і селюки, билися з буржуйчиками. «А як. капітан від здивування підняв одне плече, дивлячись вогнистими чорними очима на орла, який лежав поруч із скорпом. «Стомилися, хлопці!» – заспокійливо сказав Галка, звертаючись до капітана. «А ми думали, нам вечерю принесуть. Два дні не їли, товаришу». — Це я вам, товариш? — скривились губи капітана в іронічній посмішці. — А хто ви? Партизани? З якої бригади? Хто? Командир? Комісар? Де дислокувалась бригада? — Мовчите! — немов з кулемета строчив капітан запитаннями. Кудрявий відповів делікатно. Партизани ще 1 березня парадом переможців пройшли по Ленинграду. Вам не казав комендант, що ми розвідники фронту? Розвідники. Ну, а ви їх коли-небудь бачили? Не німецьких, а своїх, втрутився галка, не розуміючи поведінки капітана. Пригадався низенький лейтенант Юдашкін з жовтими-червоними стрічечками, нашитими на грудях, відзнаками легкого і тяжкого поранень. Горластий командир роти стрілецького запасного. «Як би поводився лейтенант на місці капітана?» Та думку галки обірвав капітан. «Що за натяк? Ти знаєш, де ти знаходишся?» першим допитуватиму «Тебе!» – ткнув пальцем на галку. «В вимагаєте, капітане, а самі тикаєте на людину, яка має звання вище від вас!» Сердито озвався кудрявий. Капітан ніби не дочув, поглянув на місце, де лежала рація в білій упаковці, на який Галка ще в тилу намалював червоний хрест олівцем і заблимав очима. Я головний лікар.